Azoknak kedvéért mondanám el, akik ö, nem tudnák, vagy esetleg tudják, csak már elfejtették, hogy ö, ugye az Efészusi Levélnek a végén tartunk. A, az Efészusi Levél az arról szól első három fejezetben, hogy, hogy Isten mit tett értünk, amíg elég sokáig néztük meg ezeket dolgokat, és azt láttuk, hogy, hogy, hogy Isten nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok mindent megtett értünk, és, és nagyon szeret, és, és és nagyon, nagyon csodálatos dolgokat akar adni azoknak, akik, akik benne bíznak, és akik közül gyermekei. És akik elfogadták azt, hogy, hogy, hogy Isten, elfogadták Isten szeretetét. Nem csak úgy, hogy elhiszem, hogy van, hanem hogy ezt így a sajátomnak tekintem. És utána megnéztük azt, ugye, hogy, hogy milyen, amikor, amikor valaki Isten az életét, akkor milyen, milyen gyümölcsök vannak, hogy hogyan is néz ki az az ember. Ugye ezt itt volt az ember a megtérése előtt. Mert az új ember, aki így új született, tehát mintha egy új, élet, új életet kaptunk, ugye Isten, Isten adott egy új életet. És ez hogyan is néz ki? Mert hogy ugye mindenki is éli valahogy az életét keresztényként, és hát látunk benne különbségeket. És ezek a különbségek, ezek abból adódnak, hogy... hogy vannak dolgok, amiben van szabadságunk. Úgymond, hogy valaki így gondolja, aki úgy gondol dolgokat, teológiai kérdéseket, vagy, vagy bizonyos igevelsek neki többet jelentenek, míg a másiknak nem annyit. De hogy vannak olyan dolgok, amikben nem, nem jól gondolkodunk. Van, akik jól gondolkoznak, van, akik meg nem jól. És, és utána nézz, ezeket nézzük meg, hogy mik azok a néhány ilyen erkölcsi dolog, meg, meg gyakorlati dolog, vagy, vagy hozzáállásbeli dolog, ami, amiben Isten ad egy, egy egyértelmű iránymutatást, hogy hogyan is, hogyan is kéne keresztényként kinézni. Hogyha, ha azt mondjuk magunkról, hogy keresztények vagyunk, tehát Kristusiak vagyunk, Krisztusnak a, a, a követői vagyunk, akkor, akkor ezek a dolgok ezek legyenek az életünkben rendben. Ezek egy ilyen, mint a, hogy szokták ezt a mosópor reklámokban, van a lakmuszpapír, hogy beledugnak, és akkor megmutatják, hogy mennyire kemény a víz. Na ezek a versek, ezek ilyenek voltak, hogy mindannyian az életünk vizébe beledughattuk ezeket a verseket, és megláthattuk, hogy piros vagy kék, hogy jól csináljuk, vagy rosszul csináljuk, és remélhetőleg, akinek rossz volt, annak most már jó, és akkor jó mindenkinek. És ugye elérkeztünk az utolsó fejezethez, közben szeretnénk egy pohár vizet valamelyik segítőkész lelkes embertől. Köszönöm szépen, mert már most érzem, hogy habosra fogom beszélni a számat. A hatodik fejezethez eljutottunk, és uh, ugye a hatodik fejezetben vannak, van egy ilyen a lélek fegyverei nevű dolog. Ez a lányoknak egy kicsit, ők inkább a lélek részt fogják meg, a fiúk meg, meg a fegyverek részt fogják meg. Már mindenkinek ki fog belőle jutni. Kettő dolgot fogunk megnézni, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy hát ö, ö, nem tudom, volt-e már olyan, hogy, hogy készültetek egy beszélgetés és tudtátok, hogy nagyon kellemetlen beszélgetés lesz. Köszönöm szépen. Na most most készültem a tanításra, és, és rájöttem, hogy ez egy kellemetlen tanítás lesz, mert ö, olyan üzenetet kaptunk, amire a, a keserű a pirula, pe, még egyszer keserű, a Pirula kifejezést tökéletesen élik. Ugye a gyógyszer azért veszük be, mert valami olyan nyavajánk van, amivel nem akarunk együtt élni. És erre adnak egy gyógyszert, aminek mondjuk mellékhatásai vannak, meg, meg keserű, meg rossz íze van, meg sokat kell összönni, meg drága. De be kell venni, mert dönthetünk, hogy a betegség vagy a gyógyszer. Na most ebbe a tanításba lesz egy ilyen gyógyszer, ami keserű. Készüljetek föl rá, hogy, hogy, hogy nehéz dolgokat fogunk megnézni, de de ott van az egészben az, hogy Isten ezt nem azért adja, hogy nekünk az életünket megkeserítse. Isten nem azért hoz nehéz dolgokat, meg olyan üzeneteket az életünkbe, amikre azt mondjuk, hogy hát ezt jobb lett volna nem hallani, mert eddig nyugodt volt az életem, most kicsit úgy furán érzem magam. Nem azért hoz ezeket Isten az életünkben mert hogy meg akarja keseríteni. Mert a keresztény, kereszténység, a Krisztussal járás az nem azt jelenti, hogy, hogy az életem az arról szól, hogy lemondok, meg savanyú pofát vágok, meg, meg nem jatok sört Tehát nem ilyen, nem ilyen rossz dolgokról szól, hanem, hanem Isten szeretné azt, hogy az életünk az, az, az áldásokkal terül legyen. És Isten, aki megalkotott minket eredetileg, megtervezett, az, az úgy tervezett meg minket. Tehát, az, azért, tehát megtervezett minket egy jó, jó, tervre, tehát csinálják egy jó tervet, amiből lett egy rossz terv, és Isten azt mondta, hogy ne, csináld a jó módszerrel. Munkahely, munkahelyen rendszeresen látom azt, hogy amikor van egy, van egy csavarbehajtó, ilyen csavarbehajtó, be lehet vele csavarozni dolgokat, és időnként kalapácsnak használják. Most ez nem kalapács, hanem az csavarbehajtó, és az egyik felével valóban lehet kalapálni, de nem arra van kitalálva, és, és mi is néha úgy érezzük, hogy most kalapálni kell az életünkkel, és Isten mondja, hogy nem, te csavarbehajtó vagy. És, Csavarbehajtóként szeretnélek téged megáldani, és nem kalapácsként tönkretenni. Úgyhogy, ma elérkezünk ide is, csak szerettem, hogy fölkészüljetek, hogy kemény lesz. Ugye az Ephészusiakhoz írt 6. levél 6. fejezeténél tartunk, és mivel a végére érünk a fegyverzeteknek, azért szeretném felolvasni az egészet, ameddig. Nem az egész Ephészusi levelet, hanem a, azt a részt, ahol a fegyverzetekről van szó. A, úgyhogy a 6 6.10-től olvassuk, a 17. versen fogjuk befejezni. Tehát Ephésus 6 6.10. Végezetül legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Tehát... Legyen badi. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben, mert nem vér és test ellen van nekünk tudat tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. Tehát álljatok elő, övezétek körül derekatokat igaz lelkűséggel. öltsétek fel az igazság páncélját, és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amely a gonosz minden tüzes nyilat kioldhatjátok. Az üdvösség sisakját is vegyétek fel, és a lélek kardját, ami az Isten beszéde. Ugye a 17-nél tartunk, sisak meg a kard. Erről a kettőről lesz már ma szó. Tehát vegyét, az üdvösség sisakját is vegyétek fel és a lélek kardját, ami az Isten beszéde. Beszéljünk előszöről a sisakról. A római neve Galea, és nem emlékeztek rá, hogy mi volt az eddigieknek a neve. Én sem, de elmondom, hogy tudjátok, hát ha valakit érdekel. Galeának hívják ezt a sisakot. Azt tudni kellett, hogy a rómaiak más sisakból elég sokfélét használtak. Formára, típusra voltak ugye ezek a tollak, valamelyiken így állt, valamelyiken úgy. Hosszú cikkeket olvastam arra, hogy milyen a tollak, díszeknek, milyen rögzítési technológiái voltak, és hogy ezt milyen nehéz szempontból megállapítani, hogy melyik volt a legelterjedtebb. A a főbb tulajdonságai. Az első, az volt a feladat, hogy a kard ellen védjen. Ezzel gondolom nem okozok senkinek meglepetést. És Ezt nagyon érdekes módszerekkel csinálták meg. Az egyik, hogy a sisakot képzeljétek el, mintha egy ilyen úszósapka lenne, és a következő kiegészítők voltak. Volt, a homlokon keresztbe egy ilyen, egy ilyen pánt, mintha egy ilyen rövid sílt lenne, jó magasan. Az azért volt, hogy a szemből kapja a fejtetőre az ütést, akkor ez fogja meg ez a pánt, ne pedig a sisak, mert az nem olyan erős. Voltak a fül fölött ilyen kis csatorna szerűségek. megint csak arra szolgáltak, hogy a kard ütése az lemenjen. Ugye mit tanultunk, hogy a válasz fedve volt, meg ugye pajzs meg ilyenek. Tehát, hogy ki volt ez talán, hogy a kard szépen lejöjjön. Volt hátul a nyakon, mintha a baseball sapkát hátrafordítanánk, tehát, hogy itt hátul van egy ilyen, egy ilyen shield rész. Az arra vonatkozott, vagy arra volt, hogy a nyakat védje. Ez így jó, jól elterült. És volt arcvédő, ő, talán emlékeztek a gladiátorból, hogy ott a, császár, a császárnak, vagy valami nagy, magasrangú embernek van egy ilyen komplet maszkja, egy ilyen ezüstből készült maszk. Na, az ténylegesen volt voltak olyanok, úgyhogy ez elég menő nézhetett ki, amikor jön szemben egy felfegyverezett katona, és egy ilyen harci maszk van rajta, elég félelmetes lehetett. De a legtöbb katonának olyan volt, hogy egy ilyen, mintha egy hosszú pajesz a sisaknak, biztos láttatok már filmek béreket, egy ilyen idáig lehölthető, mint az usánkának ez a lehajtható része. Ez is acélból készült, nem musánka volt, tehát ez arra, vonal, arra szolgált ugye, hogyha oldalról kapná az ütést, az arcára, akkor ne az arca fogja meg a kardélét, hanem hogy ez a, ez a védő. Ö, alapvetően fényből készültek ezek a sisakok, mivel másból nem lett volna értelme, és mint mondtam, nagyon sokféle volt, mindenki azt volt, amit éppen, éppen talált. Tehát ugye a Római Birodalomról beszélünk, ö, gyakorlatilag ö, Észak-Afrikától egészen skandináv területekig elnyúlt ugye az egész, mit tudom én, mostani a nagy közepéig. Meg még kelet-nyugattól, Hispániától elnyúlt, mit tudom én, keletre meddig. Szóval iszonyat nagy területet foglalt be, és éppen mindig, ahol, amit éppen elértek meg, ami az adott területre volt, gondoltam, gondolom Északon inkább prémesebb betétek voltak, valószínűleg az afrikai tengerpart közelében inkább lazább viseletet hordták. A lényeg az, hogy, hogy nagyon sokféle volt, de, de mindegyik katona hordott sisakot. Ö, és a, ez a partvisszerűség, ez a Crest nevű dolog, vagy nevű dolog, ez pedig a rangjelzésre szolgált. Egy időben hordták harc harctéren is, aztán rájöttek, hogy nem jó, hogy egy céltábló van rajzolva a centurion blokkára, hogy ide löljetek, meg, meg először, és akkor megáll a harc. Általában utána a parád, katonai parádékon meg hivatalos rendezvényeken hordták, mint ahogy a katonáknak is van egy díszegyen ruhája, ami minél magasabb rangú vagy annál díszesebb, és egyébként meg a, a harcéren meg mindenki egy hét, hétköznapi ruhában van, vagy egyforma ruhában. Ez a sisak, ez a Galea nevű dolog, és ugye ez, erre hasonlítja, párasz hogy az üdvösségnek a hát vegyétek föl. Ö, ez az üdvösség. Ez az üdvözültséget, vagy az alkalmazott üdvösséget jelenti. Tehát nem azt jelenti, hogy, hogy tudjátok mi az az üdvözség, meg legyetek vele tisztában, meg, meg úgy gondolkozatok alatt, hogy hát lehet, hogy kéne, meg ilyesmik, hanem a saját személyes dolgot. Ugyanúgy, mint a katona, az, mit tudom én, lehet, hogy másnak a karját, egy halottnak a karnyát föl tudta venni, de nem állt neki isakot kötözni, meg páncért kötözni, meg ilyesmik. Voltak olyanok, amik a direkt a katonái voltak. Vagy gondoljatok bele ugye, hogy a Dávid és Góliát történet, előtt van egy ilyen kis elő, ilyen közjáték, hogy bemegy, behívja Saul a sátrába Dávid és mondja, hogy hát figyelj, oké, hogy kimész a katona ellen, de húzd fel a páncélomat. És akkor van ez a kis gyerek, Dávid, és elkezdi felvenni a páncélt, aztán így gondolom, hogy a Melvért az így térdmagasságban végződött. Tehát mindegyik katonának a sajátja volt a páncélja. Gondolom volt, nagyobb fejű, kisebb fejű római katona, mindenkinek saját sisakja volt. És nagyon fontos az, hogy az üdvösségünk is, az sajátunk, nem másnak az üdvösségét kell fölvenni. Nem az kell, hogy hú, én egy nagyon jó járok, ezért én rendben vagyok Istennel. Nem, akkor sisak nélkül vagy. Vagy, hogy megörököltem nagyapámnak, meg az ő nagyapjának a sisakját örököljük, örököljük meg generációkon keresztül. Azért, mert, mert fölnősz egy vallásos közegben attól, vagy egy keresztény közegben, attól nem leszel keresztény. Azért, mert beállsz a garázsba is broombox, attól nem leszel autó. Ez ugyan, ugyanannyira hülyeség. Nagyon fontos az, hogy az üdvösség sisakjánál az alkalmazott személyes üdvösségről beszél. És mindjárt megnézzük, hogy miért fontos lelki szempontból a, ez az alkalmazott üdvössége, a Soterion nevű kifejezés, görög, görögben igen. Hát ugye a sisakról, mint mondtam, a fejet védi. Most egy dolog nélkül nem lehet túlélni egy háborút, az a fej. Mert ha elveszted a lábadat, vagy belétszúrnak egy kardot, van esélyed. De ha, ha levágják a fejedet, akkor nincs esélyed. A legfontosabb szerv minden szerv közül az a fej. Azt nem lehet túlélni, hogyha, ha, ha nincs a sisak az emberre, nem érhetsz túl egy háborút. Ha nincs üdvösséged, akkor egyrésztől semmi esélyed nincsen az ilyen a 2. versben olvasott ilyen lelki hatalmasságok, meg, meg a világ urai, meg ilyenek ellen Esélyünk nincsen, mert bele fogunk halni. Másrészt pedig nem leszünk, nem leszünk katonák. Az mutatja, az látszik ki a pajzs mögül, a sisakos fejünk azon keresztül, azon látszik, hogy ott egy katona van, és nem csak letámasztva egy pajzs. Nagyon fontos az, hogy az üdvösség az, ami, ami minket, minket keresztényé tesz. Ha üdvösséged van, ha elfogadtad Istennek a, a megváltását, ha elfogadtad, az, hogy Jézus meghalt helyettem, mert szeret, és nekem semmi más nem kell csinálni, mint elfogadni azt, hogy, hogy ő meg akar szabadítani a bűnétől és átadni az életemet, akkor van sisakod. Személyre szabott, tökéletesen, hart, a, akkori legrafináltabb harcos sermisédő sisakod van. Ez az üdvösségnek a lényege. Ha van túlélet, ha van, akkor élsz, ha nincs, akkor nem élsz. Akkor bele fogsz halni az életedbe, amit élsz. És uh, van egy nagyon jó példa, ezt felolvastok korábban az Abcser 1913 13 ban Voltak ezek a kóborló zsidó ördögűző nevű dolgok. Tudjátok, amikor bementek, hogy jól mi megmutatjuk, hogy, azért, hogy el és mesztelő megtépve jöttek ki. Ezek az emberek az üdvösség sisekja nélkül mentek harcolni, lelki hatalmasságok ellen. Bementek, hogy én szak -szak -szak szakértő vagyok a témában, és kijöttek teljesen identitásukat vesztve. Hát egy rohanó, megtépett, mesztelen embere nem fogod azt mondani, hogy ő valami ördögűző, vagy hogy egyáltalán nem mondasz róla semmi, csak az, hogy hát szegény, bolond. Az üdvösség nélkül nem vagyunk semmi mások, mint megtépett, kóborló, zsidó ördögűzők. Akik próbálkozunk az életben így egyről-kettőre jutni, meg próbálkozunk így ellavírozni, meg esetleg lelki dolgokba is belekezdünk, vagy érdeklődünk, de, de semmi esélyünk nincsen. Mert az üdvösségsisekben nincs rajtunk és nem fogjuk túlélni. És ugye a, a bűn az, ami elpusztítja az embert, de Jézusban üdvösséget kapunk. Jézus az, aki azt mondja, hogy itt van egy, itt van egy, egy levél, itt van egy belévő amennybe. És ezzel a belépővel ö, véd meg Isten minket a bűnnek az erejétől. Ugye mi megnéztük már régebben, hogy, hogy ilyen azért nagyon király az, hogy Jézus föltámadt, mert ezzel bizonyította, hogy ő legyőzte a bűnnek és a halálnak az erejét. Persze ennek a testnek meg kell halnia, meg, meg, meg követünk el bűnöket, mert itt érünk ebből a bűnben. Ha vízben vagy, akkor vizes leszel a bűnös világban, vagy akkor bűnöket fogsz elkövetni. De hogy a következményeitől, a végleges következményeitől Jézus megmentett minket. Ez az üdvösségnek a lényege. Nem az, hogy jársz egy gyülekezetbe, meg nem az, hogy, hogy, hogy, hogy ismered a kereszténységnek a szabályrendszerét, meg, meg jó vagy teológiában. Nem, nem ez az üdvösség. Hanem az, hogy az az Isten, aki, aki legyőzte a bűnt és a halált, az belépőt adott neked a mennybe, és örök életed lehet. Ez az üdvösség. És ö, a felvenni a sisakot, ugye azt olvassuk a 17. versben, hogy mindezeket vegyétek, ö, nem 17. üdvösség, sisaket is vegyétek fel. Ez azt jelenti, hogy legyünk biztosak. Legyünk benne abban a sisakban. Emlékeztek, megnéztük a pajzsnál, ugye a pajzs az azt jelenti, hogy Isten, az a, Isten, ami pajzsunk, az Úr, ami pajzsunk, aki megvéd minket a sátánnak a tüzes nyilaitól. A sátánnak a mindenféle támadásától, mert a sátánnak nagyon nem tetszik az, hogy, hogy, hogy megtértünk, vagy hogy, vagy hogy érdekel Isten. Neki az a vesztesség, ha valaki megtér, akkor az az ember számára kiesett a játékból. A sátán nagyon-nagyon-nagyon támad. Minden ember, aki nem tért még meg, annál még a sátának van esélye, hogy úgy tartsa, meghaljon, és akkor ő egy ember tönkretett. Ő nem tud nyerni, ő csak rombolni akar Isten országát, de hogyha ha üdvösségünk van, ez a sisak, ami megvédi az életünket, ha ez rajtunk van, akkor legyünk abban biztosak, Legyünk bátrak. Ha... Megnézzük majd nem sokára, hogy a kardnak mi a, a lényege, De egyébként úgy harcoltak a rómaiak, kicsit előreugrunk a kard, nem arra volt kitalálva, hogy, hogy kaszaboljanak vele, hanem az volt, hogy fogta a pajzsot, a katona, csak a szem, ide a szeme vonal, vonaláig így bebújt mögé, és kifelé szurkált a karddal. Szúrásra volt kitalálva az a kard. És a sisak védte, tehát volt a pajzs, ami védte, a fejebúbját viszont, ami, ami ahol ugye az agyunk van, tehát annélkül megint csak nehéz túlélni, bár néhányan lejelnek egy egész életet nélkül. azt védi, védi a sisak. A legfontosabb dolgot, ami semmi más nem tud védeni, az az üdvösség védi meg az életünkben. Az, akik vagyunk. És nagyon érdekes, hogy volt ez, a, ez az arcvért, ugye, vagy egy ilyen maszk volt, vagy egy ilyesmi. Ha valaki elment a háborúba és összekargozták az arcát, akkor gyakorlatilag őt nem lehet ugye, felismerni. Tehát egy, ugye az arc az az identitásunkhoz kötött. Ha rám néz valaki, akkor tudja, hogy én Fóris Berci vagyok. De hogyha nekem az arcom összenekaszabolva, és nem lehetnék felismerhető, akkor nem ismernének ki, vagy te, Berci vagyok. Hát ő nem így néz ki. Ez egy jó képviselás. Az identitásunkat védi az üdvösség maszkja is. Azok, akik Krisztusban vagyunk, azt az üdvösségünk védi meg. Nem az, hogy előtte hogy néztünk ki, vagy hogy mennyire jó harcolunk. A sisak fog minket megvédeni, fogja megvédeni azt, akik Krisztusban lettünk. Az üdvösségünk az, ami, ami megtart minket Krisztusban. Nem a harci tudományunk, nem a tapasztalatunk, nem az, hogy mennyire jó bánunk a karddal, hanem az a sisak, amit ránk adtak, és amit nem szabad levenni. És miért lehetünk biztosak annyira abban, hogy ez a sisak meg fog minket védeni? Mert ugye hát mondhatjuk azt, hogy hát harci eszköz kilóg, azért a pajzs az mégiscsak jobb, mert ha megsérül, akkor nem én sérülök meg. Van a fejünkre rakva egy ilyen fénybili, amire az életünket bízzuk. Van az üdvösségünk, amire az életünket bízzuk. És ugye az üdvösség az megint kicsit, kicsit ilyen, ilyen van is meg nem is dolog, tekinthetjük úgy, ugye mert én elhiszem azt, hogy üdvösségem van. Elhiszed? Honnan tudod? Hát nem tudom, csak elhiszem. Hát de hát, hogy honnan tudhat, hogy erre ráépíted az egész én Igen, ráépítem az egész életemet. Honnan tudod, hogy az megtartja? Nézzük meg, hogy honnan tudjuk. Rómaiakhoz írt levél, 8. fejezet, első két vers. Róma 8, 1-2. Nincs tehát már semmi károsztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a haláltörvényétől. Hát ez egy masszív kijelentőmondat. mondat. Azoknak nincsen semmi károsztatásuk, akik Krisztus Jézusban vannak. Akikkel rajta van a sisak, azok védve vannak. Akkor János első levele 5.13. Egy János 5.13. Ezeket írtam, hogy tudjátok, nektek, akik hisztek, az Isten fiának nevében örök van. Most annál jobb életbiztosítás nincs egy embernek, mint hogyha örök élete van. Jó, mert hogy nem az, hogy még plusz 20 éved van, az valami, a pluszat van, az még valami, de az örök élet az meg a legvalamibb. Ennél komolyabb védelmünk nincsen, mint hogy olyan életbiztosításunk, ami nem csak baleset esetén fizet, hanem megvéd minket. És Istenben, aki Krisztusban bíznak, azt olvassuk, azoknak örök életük van, akik hisznek Isten fiának nevében. Akkor János Evangéliuma 1. 12-13. Nem fogjuk megnézni az összeset, mert rengeteg van, csak néhányat, hogy lássátok, hogy ez nem egy ilyen homályosan értelmezhető igevers a Bibliában, hanem elég egyértelműen benne van, hogy akik, akik, akiknek üdvösségük van, azok biztonságban vannak a, az életben így a, a, a lelki csúnyasságok a ellen. Tehát János Evangélium 1.12.13 De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, mármint Jézus nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik nem vérből, sem a testakaratából, sem a férfiú imulatából, hanem Istentől születtek. Ha valaki Isten gyermeke, akkor őben benne lesz egy isteni dolog. Mint ahogy Herkules is félig, ugye a görög mitológiában félig ember, félig Isten volt, tehát volt benne Isteni vér, és ezért hát egy eléggé masszív harcos volt. Nem tudom egyébként, hogy mi lett a sors, azt hiszem, hogy nem halt meg. Vagy nem tudom, ha mégis nem, nem halt meg. Jó, oké. Okay. És ugyanez van egyébként Istenről is, hogy amikor lesz bennünk egy Isten gyermekei leszünk, onnantól kezdve az a részünk, ami isteni, az elpusztíthatatlan lesz. A lelkünket lehet, hogy meg tudja törni a sátán, de rajtunk van az isakja, ezért nem tud kárt okozni, mert nem tudja halálunkat okozni lelkileg. János 336. 36. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Megint csak ez. Ott van a hited. Hogy, hogy, hogy Jézus meghalt érted, akkor üdvösséged van, és életed van. Azt meg nem lehet elvetni, azt nem veszíti el az ember, mint egy zsebkendőt. Isten azt, azt, azt ránk adja, mint egy sisakot. És János 5.24, János Evangélium 5. rész, 24. vers. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, Őrök élete van, és nem jut életre, hanem már átment múlt idő, hanem már átment a halálból az életre. Na ez sisak. Nem egy próbálkozás, nem egy, eh, hát most fejlesztettük ki, hát ha valami értelme lesz, hanem, hanem ez az, ami megvéd minket az életben, attól, hogy, az ö, hogy a sátán elpusztítson minket, és a, hogy halált lássunk úgymond, vagy hogy, hogy a lelkünk meghaljon. Ez az, ami megvéd minket attól, hogy kárhozatra jussunk, és ez az a sisak, ami biztosítja azt, hogy a harcunk elején, és a harcunk végén is, és közbe is, és örökké Istennek a gyermekei vagyunk. Ennyire fontos az üdvösség, és ennyire személyesnek kell lennie. És uh, még egy van, a 2 Korintus 5.17. Szerintem ismertek már többen, de azért felolvasom, be nagyon jó. 2 Korintus 5.17. Jó tudom, az előzőre mondtam, hogy az utolsó lesz, de ez az utolsó. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, új lett minden. A réginek vége, és csak az új van. Csak az örök életünk van. Nem vagyunk többé a, többé így a, a lelki szempontból halandóak, hanem örök életünk van, Krisztusban. Ezt jelenti az üdvösség sisak, és ezt jelenti, és ezt vedd föl. Ha harcba mész, márpedig harcba megyünk, akkor legyen rajtad, legyen biztos az üdvösségedben. Most olvastam fel egy jó pár verset, és még rengeteg van a Bibliában, hogy azt mondja, a Krisztusban üdvösséged van, nincs mitől félned, rajtad van az üdvösség sisakja, vedd föl, legyen rajtad, lenevedd, mert a baj van, és, és, és harcolj bátran. És, euh, fontos az, amit, amit mondtam, hogy, hogy azért, mert, mert érdekel a kereszténység, vagy mert felnőttem benne, attól nem lesz meg az üdvösségem, és azért, mert van sisakom, attól még nem lesz védett a fejem. A kettőt össze kell hozni. Nem megedni a sisakot, hanem ráhúzni a fejünkre. Ez az alkalmazott üdvösség, amikor elhiszem, és biztos vagyok benne, hogy egy üdvösségem van. Úgy képzeljétek el, hogy ha nincs üdvösséged, tehát nincs sisak rajtad, akkor olyan, mint egy civilként rohangásznál a, a csatatér közepén. Hát nem egy életbiztosítás, az biztos. Bármi, a leg, egy elrepülő kard vagy nyilvessző gyakorlatilag tudja, hogy bele fogsz halni. Sisak nélkül rohangászunk rohangász a hat szintén az, aki, aki úgy éli az életét, hogy, hogy, hogy, hogy nincs üdvössége. Nagyon-nagyon veszélyes dolog. És, és olyan jó, hogy Isten nem, nem azért akja ránk, hogy jaj, neszem. már nem igaz, hogy megint elkolbászoltál, hanem azt mondja, hogy szeretlek téged, és én azt akarom, hogy örök életed legyen. Én nem akarom, hogy a sátán téged megkín elkapjon, megkínozzon, aztán megöljön. Én azt akarom, hogy, hogy az életed olyan legyen, mint aminek én elterveztem. Hogy az legyél, aki, aki, akinek lenned kell, az én gyermekem. És ne egy szenvedjél végig 30, 40, 80, 200, nem lehet mondjuk, száz évet a Földön, hanem hogy legyen egy örök életed, azután is, ami, olyan, ami megmarad azután is, hogy, hogy a testednek vége van. És van több igevers, ami, ami bizonyítja azt, hogy, hogy Isten megvédi azokat, akik, akik üdvözültek, akik benne vannak a lelki, lelki csatákban. Mert ugye azokat nézegettük, hogy itt nem csak az üdvösségről, mint olyanról van szó, hanem azért vettük fel az üdvösséget, hogy azokban a csatákban, azokban a lelki csatákban, amikről olvastunk, azokban meg tudjuk állni a helyünket. Például, így egyébként a 2 a 3-3, az Ézsaiás 41 14 ig és a 2 Timóteus 4-18, ez csak három vers, ami arról beszél, hogy ha valaki kérje, akkor le tudja végén írni, amik arról beszélnek, hogy Isten megvédje azokat akik Úgymond, van egy ilyen, van egy, hát nem mondom, hogy ő ranggyaluk, bár ezt tudom, hogy sokan szeretik az ő angyalos témát, de, de hogy mégis Isten egy extra védelmet ad az azoknak, akik benne bíznak. És tényleg a legfontosabb az, hogy, hogy a sisakunktól nem csak megvéd minket, hanem egy emlékeztető, úgymond a sátánnak, hogy le lettél győzve hogy a bűnnek és a halálnak a hatalma le legyőzve. Azért van ez a Nem, ez nem a szél ide, hanem az az Isten, aki legyőzte a bűnt és a halált, az adta a fejemre. Úgyhogy féljél, mert már elbuktad, és csak egy kis emlékeztető, hogy már elvesztetted a csatát. Értitek, az üdvösségünk az, az a legfontosabb dolog az életben. Ha nincs üdvösséged, akkor bele fogsz halni az életedbe. Ha van üdvösséged, akkor pedig örök életed van. Ez ennyire egyszerű. Függetlenül attól, hogy mi így, hogy bánsz az összes többi résszel, a pajzsal, a karddal, a psalú, meg mit tudom én, hogy hogy vagy ezekkel. Ha üdvösséged van, akkor, akkor túlélsz, ha nincs, akkor lehet bármilyen szerencsés vagy, vagy pénzes vagy bármi, akkor, akkor vége. Úgyhogy legyen üdvösségetek, mert az jó. Nézzük meg a másik dolgot, ami a 16, az Ep. 6.17-ben van, ez a kard. Amiről azt mondja, hogy a lélek amely az Isten beszéd, azt is vegyük fel. Ez a Gladius nevű eszköz. A gladiátor, az nem gladiátort jelent, akit rabulejtettek, és a többi, hanem az kard, kartos embert jelent. Tehát olyan embert, aki kardal harcol. Ez a gladiátor. Tehát a gladius az egy ilyen 45-70 cm terjedő, kard volt, ez volt a penge hosszúsága. Ez átlagban ilyen 50-55 cm volt a hossza. Tehát az... Ö, nagyjából ez a hosszúság így. Ekkora. Lehet, hogy valakinek konyakésből van otthon nagyobb. De ez az akkori kornak a leghatásosabb fegyvere volt. A markolata az olyan volt, hogy stabil. Ö, egy ilyen, egy ilyen H betű profilú valamit, az olyan volt egy ilyen nagy gömb. Ö, úgy volt kialakítva, hogy biztos fogást tudjon biztosítani, és még a kéz is fölülről védve volt. Az volt a lényeg, hogy nem lehetett, ha ki tudtak feszíteni valakinek a kezéből, de az nem hullott ki. Ha szorítottad, akkor ott volt masszívan egy kard a kezedben. Mint mondtam ennek, ez szúrásra volt kifejlesztve, ilyen ék alakú vége volt, igen, elnyújtott falu, sok emeltes házikot képzeljétek el cserélőzővel, ilyen és ennek a, arra volt ki, úgy volt kitalálva az egész, meg az volt a főteret, hogy a hasra szúrjanak a hasi területre. Kettő okból baromira fáj, ugye, amikor valakit jobbron ütnek, az úgy nagyon tud fájni, a másik pedig, hogy egy szúrással jól se halálos sebet tudtál okozni. Tehát itt egy nagyon tökére fejlesztett harci eszköz látunk. Acélpenge volt, fanyérlám, tehát aminek hatásosnak kellett lennie, az, az, az kőkemény volt, a kornak gondolom a legjobb acéljait használták. És nagyon, van egy nagyon érdekes, mindkét oldalán egyébként dupla él, él volt, tehát nem egy ilyen, egy, egy élő kard volt, hanem mindkét. Tehát mindegy, hogy melyik irányba vágtál vele, esetleg él volt arra. És volt egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor tanultak a katonák, akkor a pajzsból és a kardból fát kaptak egyrésztről, gondolom, mert az olcsó, Másrésztről pedig kétszer olyan nehéz volt, mint az igazi. Amikor gyakoroltak, Ö, akkor erre van valami, valami edzés, kifejezés, majd utca mondja, hogy melyik az. A lényeg az, hogy megtanulták a katonák azt, hogy dupla súlyjal hogyan kell harcolni, karddal, hogyan tudok gyors és hatékony lenni, és amikor kezükbe adtak egy fel akkora súlyú kardot, akkor azt mondták, hogy fú, hát ez, ezzel még pontosan, még gyorsabb, még erősebb tudok Hogy hívják ezt? Ez amikor súlyal edz valaki, hogy aztán súly nélkül... super kompenzáció. kompenzáció. elve, ezzel de... Tehát erről van szó, hogy ők már, ők már fitneszeltek akkor is. Ez a kard, bár fábor volt, de dög nehéz volt. Egyébként egy ilyen kard, az olyan 700-900 g körül mozgott az igazinak a súlya, úgyhogy ez egy ilyen, ilyen másfél-két kilós fadarabot képzeltek el, azzal készültek. És a, mivel ugye szúrni kellett, ezért egyrészt kellett az, hogy legyen ereje a szúrásnak, hogy átvigye esetlegesen a páncélt, vagy meg hát úgy roncsoljon is. Egyrésztről e, erősek lettek tőle, másrésztről vékony póznákra gyakoroltak. Kén van egy mit, egy 5 centis valami, és fogod a pajzsot, és kiszúrsz. És kiszúrsz. És ezt gyakorolták sokáig. Azért, hogy amikor oda kerülnek, hogy van egy ilyen 40 centis hústömeg, akkor azt oda, ahová célhoznak, oda menjen. És nagyon érdekes az, hogy, hogy pont a, a lélek kardját, az Isten igéjét, azt kardhoz has, tehát a kardról beszél. Egy ilyen nagyon különleges eszközről. Nem volt hosszú, nem hadakoztál vele, meg, meg helyi lakózás, meg mit tudom én, hanem szúrsz vissza, szúrsz vissza, egy nagyon egyszerűen használható eszköz volt, ami a kornak a legtökéletesebb hadieszközö volt. Megábbis úgy látszik, hogy elég tökéletes volt, mert jó, jó sok területet elfoglaltak ezzel az egyszerű, nagyméretű És És olvassuk föl a zsidók 4.12-t. Zsidókhoz írt levél, 4. fejezet 12, ami ugyanazokat a dolgokat mondja el annál, vagy ugyanazokat mondja el, akarnak a, a fizikai tulajdonságai voltak. Zsidók 412 12. Hogy lássátok, hogy ezeket nem én találom ki. Zsidók 412 12. Mert Isten beszéde, élő és ható, és élesebb minden kéttélű karnál, még a rómainál is, és elhat a szívnek, és a léleknek, az ízületeknek, és a velőknek megoszlásáit, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. A római kard is hozzáfért minden, az emberben volt fizikailag, és Isten igéje is olyan, hogy az embernek a legbelsőbb, legféltettek dolgaiba is belenyúl és ez az a dolog, amiről szeretnék tettek beszélni, amiről mondtam, hogy ez lesz a keserű pirula. Jó, eddig a barack vár volt, ami belerakjuk a pirulát, hogy ne legyen annyira keserű. Isten kardja, Isten szava, Isten igéje az, az pontos és erős. És nem arra van kitalálva a kart, hogy simogassanak vele néha. Jó lát, lehet látni a lovagos filmekben, hogy mit tudom én, ugye kardlapozás például az, az volt, hogy a kardnak nem az éles végével, hanem a lapos részével elfenekeltek. Valaki hát tudott fájni, ez milyen fegyelmezési eszköz volt például a középkorban, tudom, hogy például ezt használták. A kard nem arra van kitalálva, hogy, hogy, hogy, hogy így egy ilyen kis legyen. A karddal nagyon sok mindent lehet. A karddal életeket tudsz menteni, életeket tudsz kioltani, és egy, egy pengével műt, lehet. Ha valakiben van valami valami komoly baj, egy elváltozása testében, akkor azt jó a föl kell nyitni, és aztán ki kell meccseni. Ezt egy életlen fadarabban nem lehet megcsinálni, hanem ez egy éles karb szükséges, vagy egy éles, éles eszköz szükséges. És ö, megnézzük majd azt, hogy, hogy ez, a, ez a kard ez, ez mit jelent a mi kezünkben. De legelőször is. Ö, Nézzük meg azt, hogy Isten kezébe, hogy működik az ige. A, ha megnézzük a 6.17-et, az Efézus 6.17-et, akkor olvassuk, hogy, a, hogy egy kardról van szó. Ez a kard, ez a Mahaira nevű kifejezés, ennek az első értelme, az a valóban a katonai értelemben használt kard volt. A második értelme viszont az ítéleteszköze. Valami, amivel az ítéletet a jogos ítéletet végrehajtják. És van egy nagyon érdekes igevers a Bibliában, amivel nagyon sokáig nem tudtam mit kezdeni, és most sem tudok vele mit kezdeni, mert, mert nagyon nem ez a, ez a kumbája kereszténység, meg ez a tábortűzmenet, gitározunk és örülünk egymásnak kereszténységnek a... a valószínűleg nem ezt írják igekártyákra, mert nem egy egyszerű igevers. Máté 10, 32-39. Máté a tizedik fejezet, 32-től 39. versig. Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyi atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyi atyám előtt. Meggondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy meghasonlást hozzak az ember és az ő apja, a lány és az ő anyja, a menny és az ő anyósak között, és hogy az ember, embernek ellensége legyen saját népe. Aki inkább szereti apját vagy anyját, mint engem nem méltó hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, mint engem, nem méltó hozzám. Na hát ez egy jó ügyelés. Senki nem a családtagjaival. első körben, ezt szeretném mondani. Nincsen baj a, a menyekkel, anyósokkal, leányokkal, anyákkal, apákkal, hanem itt azt mondja Isten, hogy figyelj, én ezzel a karddal, ezzel az életedben szeretnék, szeretnék vágni, mert vannak dolgok, amiket vágni kell, és fájni fog. Mint hogy egy műtét, az, az, az fájdalmas. Előtte fáj, közben nem fáj, utána meg megint fáj. És, és akár tetszik, akár nem Isten, amikor az életünkben dolgozik, amikor elkezd lemetszünk dolgokat az életünkben, amik nem tartoznak, amik ilyen elburjánzott daganhatok az életünkben, mert a bűn az, az burjánzik rendesen, azt nem kell félteni. Abban csak rossz indulatú van. Jó indulatú bűn nincsen. Ezek a dolgok, ezeket Isten ki akarja vágni az életünkből. És ehhez azt kell, hogy késő elfeküdjünk, és azt kell, hogy hagyjuk, hogy Isten kivágja azokat a dolgokat az életünkből. Bármennyire is édes dolog az, meg azt mondom, hogy de hát úgy megszoktam már, meg ezt tudom képzelni az életemet annélkül. Isten ö, szeretné azt, hogy, hogy, hogy, hogy egészségesek legyünk. Mert tudja, hogy az a dolog, amit ő éppen el akar távolítani, az a halálomat fogja okozni. Vagy megkesrétti az életemet. Vagy ha nem veszi ki belőlünk, ha nem adom oda neki azt a, azt a bűnt az életemből, mondjuk, akkor, akkor elvesztem a lábamat, és elvesztem mondjuk a családomat. Vagy, vagy tönkreteszek embereket, anyagilag, érzelmileg. Értitek, Isten soha nem vagdalkozik. Isten nem egy elmövetek, aki hadonászik az ige kartjával az életünkben. Azt olvassuk Jézusról, ugye, hogy ő azt mondja magára, hogy, hogy, hogy, hogy ő az áldott orvos. Ugye azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. És mindannyian küzdünk a bűnnel, és, és, és van amelyiket gyűlöljük, van amelyikről tudunk, azt mondjuk, hogy nem tudok mit kezdeni, és van amiket meg így féltünk, hogy ez, ez, ez édes bűn, ez nekem kell. És Isten azt mondja, hogy, hogy én szeretném azt kivágni az életedből. És ilyenkor jön az... Amit olvasunk, hogyha valaki inkább szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és aki inkább szereti fiát és lányát, mint engem, nem méltó hozzám. A saját apám, anyám, fiam, lányom sem lehet annyira ö, fontos, vagy annyira kedves az életemben, hogy azt mondjam, hogy, hogy én ezt Isten elé helyezem. Értitek? A legfontosabb dolog az legyen, hogy, hogy, hogy hagyom Istent az életemben dolgozni. Hogy, hogy, hogy megvallom Istent, és, és amikor mond valamit az igéjében akkor annak engedelmeskedek, és ez piszkosul nehéz. Ez piszkosul nehéz. Mert azt olvassuk ugye, hogy Jézus nem békességet akart adni a 34. vers. Ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a Földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. És lehet, hogyha azt mondjuk, hogy hát ne bolygassuk ezt a területet az életemben, és akkor mindenki békén marad. Én is, meg a családom is. Nem kell kelleletlen beszélgetéseket lefolytatnom mondjuk a feleségemmel, vagy, a, vagy az édesapámmal. Ne bolygassuk ezeket a dolgokat. És Isten azt mondja, hogy nem a békességet akartam, nem az, hogy egy ilyen hígattság az életedben, hanem én kardot hozok. És, és azért, azért veszélyes a kard, mert amikor ezt elkezdik használni, az biztos, hogy szúrni fog, vagy várni fog, nincs kérdés. És Isten nem egy élet nem karda fog élni, a amit olvastunk a zsidókhoz írt levélben, az, hogy élessebb mindenkétűrű karna. És euh, ugye itt fegyverz, fegyverzetről beszélünk, elsősorban a lélek fegyverzeteiről. És a kart valóban egy nagyon fontos eszköz arra, az, hogy az Isten igét ismerjük. Jobban, mint ahogy a csatatéren szükség van rá, gondoljatok erre a dupla súlyú gyakorló kardra. A békeidőben dupla súly volt, hogy amikor harc van, akkor, akkor könnyen tudjuk alkalmazni. Nem csak erre adta Isten a kardot, hogy, hogy, hogy így küzdjünk a sátán ellen, hanem Isten el fog minket vinni a, a, a tűrés határunk fölé, és azt fogja mondani, hogy én itt dolgozni akarok benned, és azt mondta hogy Isten, én ezt nem bírom. És fogunk olyan igeverseket olvasni, még már találkoztatok biztos olyan igeversekkel, hogy azt mondjátok, hogy hát szép, szép, de nem. Ezt én nem tudom megélni. Hát az efézusi levélben is rengeteg olyan volt, emlékeztek, beszéltünk róla, hogy, hogy, hogy legyünk becsületesek a munkánkban. Hát néha nagyon-nagyon nagyon nehéz. Vagy ne csaljunk, ne, lo, ne lopjunk meg senkit. És emlékeztek, hogy megnéztünk pár olyan dolgot, amiről nem is gondolnánk, lehet, hogy lopás, de lopás. És akkor mit mondasz? Mert ott jutottál el arra a pontra, hogy ki a fontosabb neked, a pénztárcád vagy Isten? Még nem is az apám, anyám, fiam, lányomnál tartunk, hanem még csak a pénztárcám, vagy hát mindenki a saját van nem az enyémnél. <gül> és, és nagyon megmutatkozik ilyenkor azt, hogy tényleg hiszünk Istenben? Tényleg elhiszem azt, hogy Ő szeret engem? Vannak ezek az ilyen bátorságpróbák, ugye, hogy így le kell dőlni hátra a csukott szemmel a székről, és akkor a másik elkap. Na most kilométeres szakadék tetejéről dőlünk le. Néha az életünkben, mert Isten azt mondja, hogy dölj, és bíz bennem. És akkor mutatkozik meg a hitünk. Mert ott, ha ledőlsz le a székről, akkor bekoppan a fejed, és fájás után azzal az emberre pikkelsz egy hétig. De amikor Isten azt mondja, hogy ugorjunk le olyan az életünknek olyan szikláiról, amikről tudom, hogyha ha Isten nem kap el, akkor meg, ha belehalok. És, és Isten azt mondja, hogy bíz bennem. És emlékezetek vissza, itt az egész Efésusi levél megmutatkozik szerintem ebben a képben, hogy hogy Isten azt mondja, hogy én nagyon-nagyon erős és nagyon hatalmas vagyok. Én mindent megmutattam, még a halált és a bünt is legyőztem. Bíz bennem. Add föl a stabil helyzetedet, annak a sziklának a tetején, és, és ugorj, mert én el foglak kapni. El is tudlak, ezt bebizonyítottam, és el is foglak, mert szeretlek. Vagy lehet, hogy, hogy az ige megítél, az ige szól, hogy ne úgy az életedetben, ebbe, meg ebben a dologban, ahogy, ahogy kell. Tudod, ott van, olvastad, ismered elmondták gyerekkorodban. De megmutatkozik az, hogy komolyan veszed-e Istent abból, hogy engedelmeskedsz neki, vagy szóval, nem, és fájni fog. Mert minél jobban bennem van valami, a felismerés, diagnosztizálnak egy betegséget, minél tovább várok a műtéte, annál nehezebb lesz, és annál rosszabb lesz. És... Nagyon érdekes, az FI, ugye a zsidókhoz írt levélben, amit olvastunk, ugye, hogy így a, a szívhez, meg az izületekhez. Tehát ilyen elválaszt dolgokat. Ugye az izület az, ami két csontot összekapcsol. Hogyha az izületet elvágod, akkor az nem csak az izület válik ketté, hanem a csont is ketté válik. És látsz hogy leszakab az életünkből dolog. De tudjuk azt, hogy Isten... Mindig úgy fog az igével az életünkben dolgozni, hogyha mi elhisszük és alárendeljük magunkat, hogy ez nekünk jó lesz a végén. Nem is a végén, általában a rövidebb időn belül kiderül, hogy, hogy az, az valóban jó. És, és, és itt, itt van az a nagyon komoly kérdés, és ezt, ezt gondoljátok végig, amikor, amikor így, így gondolkoztok arról, azt mondjátok, hogy én hiszek, hiszem, elhiszem is, hogy van Isten. Meg én eljött, hallottam Krisztussal, szimpatikus a dolog, elfogadom, hogy van egy ilyen. Ez, ez még a, az egyes alatti szint. És amikor, amikor, amikor megtérünk, akkor Isten elkezd minket belevinni ilyen műtétekbe. Egy roncsként kerülünk Isten kezébe, mert a bűn az tönkreteszt minket, egy ilyen emberi roncsok vagyunk. És Isten elkezd minket szépen vagdosni. És Elér olyan helyterületekre, területekre, azt fogjuk mondani, hogy hát ez óvatosan. És Isten akkor hátralép, és azt mondja, hogy bízol bennem, hogy ott fogunk csinálni. Figyelj, nem csak, hogy éles az a kard, tehát nem roncsolni fog, hanem pont oda fog vágni, mint egy római kard is. Odaszúrt, ahová kellett. Arra lett kitalálva. És Isten, aki a legkirályabb katona meg a legkirályabb orvosa, kinek melyik kép tetszik jobban, azt mondja, hogy bízol bennem azt gondolod, hogy most hagynálak magadra, azért hoztalak rá ideáig, hogy kicsináljalak. Én, én szeretlek, egy szeretettel szeretlek téged, is kérlek, hogy bűzd bennem. És add át az életednek azt a területét nekem, mert, mert én, én, én, én az az orvos vagyok, aki téged nemcsak, hogy meggyógyít, mert hogy fizeti a TB hanem, hanem mert szeretlek. Úgyhogy ezt gondoljátok végig, meg én is gondoljam végig, hogy hagyom-e Istent vágni az életemben az igével, amikor, amikor nehéz. És ez az, amikor Isten kezében van a kard. És, és ugye nekünk is ott van a kezünkben a kard. Tehát a, ugye felszólító módban van, nem Isten szólítja föl Pál, hogy hadakozzál az ige kardjával, hanem azt mondja, hogy vegyetek fel azt is. Tehát vegyük fel a kardot, mi keresztények. És ha emlékeztek, rá már többször felolvastuk, de megnézzük még egyszer az Efészus 6.12-et, hogy mi ellen is kell fölvenni ezt a kardot. Mert nem vér és nem test ellen van nekünk túlsakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Nagyon érdekes, hogy a test és vér ellen az nem csak azt jelenti, hogy mások ellen, hanem saját testünk és vérünk ellen. Nem az a lényeg, hogy én most úgy küzdök magammal, az nem arról szól keresztényed, hogy nem megpróbálok nem bűnt tenni. Hát elég szegényes Isten lenne, akinek csak ennyit tud elérni, hogy hát magadat próbáld megmenteni, mert sajnos többet nem tudok adni. Isten azt mondja, hogy figyelj, magaddal is küzdened kell, mint hogy egy katona is a felkészülése során meg a harctéren, azt mondja, hogy nem, kibírom. El vagyok fáradva, de megyek tovább. És nem azért megy tovább, hogy ott legyen a harctéren, hanem azért, mert feladata van. És nekünk az a feladatunk, hogy, hogy küzdjünk ezeken a, a lelki nagyságok ellen, amikre emberileg nincs esély. De a mindenható Isten, aki már legyőzte a sátának minden erejét, ad nekünk egy ilyen tuti fegyverzetet, és azt mondja, hogy itt van az én erőm, és itt van a fegyverzet hozzá. De neked semmi más nem kell csinálni, mint elhívni azt, hogy amit én adok, az elég arra, hogy az életedet leéld. És ez az, amit úgy hívunk, hogy eredményes keresztény élet. Vannak ilyen nagyon jó könyvek, hogy, hogy célodatos élet, meg ilyen keresztény élet, meg Krisztus jó katonái, meg mit tudom, nagyon sokféle ilyen lelkesítő dologgal találkoztatok, mert biztos, hogy, hogy így fú, keresztényként legyél sikeres. Nem azért leszel sikeres, mert módszereid vannak. Ha nem azért leszem áldott, mert, mert sokat bőtölsz, hanem azért, mert a szerető Isten elég erős ahhoz, hogy megáldjon, elég gazdag ahhoz, hogy van miből, elég erős ahhoz, hogy bármilyen körülmények között meg tud minket áldani, és fölkészít minket arra, hogy a legnagyobb nehézségek között is ki tudjunk tartani. Isten az, aki, aki, aki harcba akar minket használni, és meg akar minket áldani így az életnek így a, ezekben a küzdelmeiben. És ezt a kardot, az igének a karnyát lehet, hogy Isten a kezünkben adja és azt mondja, hogy figyelj, annak az embernek az életében van egy bűn, én téged akarnak használni, te vagy az asszisztensem. Menj oda, és mondd, hogy figyelj, itt van ez a kard, itt van az igevers, ezt Isten azért adta, hogy az életednek, mert mer Isten azt mondta, hogy én ezt mondjam el neked, nem tudom mit kell kívánni, csak egy asszisztens vagyok, nem az enyém a felelősség. De lehet, hogy Isten megmondja, hogy figyelj, látok egy bűnt az életedben, és itt van, itt van az az igevers, és Isten azt akarja, hogy a bűntől meg. Nagyon nagy felelősség, és mekkora áldás, gondoljatok bele, amikor ti vagytok egy életmegmentői. Mint amikor valaki összesikölted az utcán, és tudod, hogy, hogy kell föléleszteni. Tudod, hogy mit tudom, milyen oldalra, sabil oldal fektetés, kompresszió mi egymás. Előbb van a melkaskompresszió utána. Tehát, hogy... Jó, mindegy. Tehát, hogy ott van a lehetőség, ott van a gyógymód a kezünkben sokszor. És magunk életére is alkalmazhatjuk, mert Istenre bennünk is dolgozik vele, és Istené azt mondja, hogy megadom neked az ismeretet. A kezedbe adom ezt a kardot, menj, és menj meg annak az embernek az életét. Hát nem egyszerű, amikor valakinek azt kell mondani, hogy figyelj, ahogy élsz, az gáz. Volt egy beszélgetésünk egy ismerőssel, így keresztény, egy párról van szó, keresztények mindketten is, és együtt, együtt éltek, élnek, éltek, mert már nem, de egy ideig igen, még házasság előtt. És így mondtam, hogy figyelj, a srác, a srác jó és mondom neki, én nem hogy nem feküdtök le, de mondom, az ige, az így nagyon autopságra... Nagyon óvatosságot mutat ezzel a dologgal kapcsolatban. Vigyázzatok a testi dolgokkal, mert hát nagyon sikamlós terület. És a srác így nem annyira vette hogy rossz értelemben a szíved a lányt, ezt borzasztóan megbántottuk vele. És, és később mondta, hogy hát igen, az úgy. Legekembe tipórtatok, meg minden, megláttam, hogy így, így vacakul van, de mondta, hogy, hogy, hogy, köszönöm, hogy, így, hogy így köszönöm azt, hogy így. Ezt mondták, mert most már láttam azt, hogy, hogy, hogy igaz. Igaz, mert hogy bennem a Bibliában, és, és jó, hogy így a figyelmet. És azóta egyébként külön élnek, és ez nagyon királyság. Ez az, amikor, amikor hagyom Isten dolgozni. Isten azt mondja, hogy én most lágni fogok, hagyod? És először azt mondta az a lány, hogy nem hagyom, utána meg azt mondta, hogy hagyom. És, és jó, jó jött ki és, és hiszem azt, hogy a házasságuk is emiatt áldásosabb lesz, mint hogyha együtt, így együtt maradtak volna, együtt élnek az esti után utána teljesen rendben, vagy házastársak éljetek együtt. <gül> Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon jó eszköz az ige Isten kezében, és Isten is nagyon jól tudja ezt rajtunk keresztül mások életében használni. De egy veszélyes eszköz is. Mert egy szikével, ha mellé vágsz, egy műtét közben, akkor ott komoly bajokat lehet okozni. És e, e, ha emlékeztek arra, hogy... hogy nagyon sokszor jött ki az Ephesusi Levél alatt az, hogy, hogy Isten azért tesz dolgokat az életünkben, mert szeret. És ha megnéztük ugye az új embernél, hogy, hogy miután átadjuk az életünket Istennek, utána a, mi, miből kell te cselekedjünk, mi kell legyen a motiváció? A szeretet. Az Isten jövő szeretet. És én hiszem azt, hogy Isten azért adott egy ilyen hatalmas és, és eléggé hatékony eszközt a kezünkbe, hogy szeretettől vezérelve gyógyítsuk az emberek életét és, a, és magunk életét is. Nagyon-nagyon-nagyon nagy áldások vannak ebben a könyvben, azért, mert Istennek a szavai. És, és ennél jobb kar nincsen, ennél tökéletesebb fegyver nincsen. És euh, leginkább úgy tudjuk, hogy hogyan, lát, hogyan tudjuk ezt gyakorlatban megélni. Mert eddig mind szép és jó, most úgy érzitek, hogy egy többet a Biblia rá se nézek, mert a végén még valakinek leesik a feje, vagy valami. Nézzük meg, hogy mit jelent a gyakorlatban ez, ez, a, ez a dolog, hogy hogyan tudom az ígét jól forgatni. Az egyik az, hogy ismerjük meg a forrást. És itt nem a Bibliáról beszélek, hogy olvassál utána, hanem ugye azt olvassuk, hogy a lélek kagyát, amely az Isten beszéde. Ez az egész dolog, a Biblia, az Isten talajött. És nem a Bibliát kell jobban megismerjük, hanem a szerzőjét. Ismerjétek, akarjátok Isten, Istent jobban megismerni, és ha jobban megismerjétek, akkor jobban fogjátok érteni a szándékát. Lehet, hogy most valami azt gondolt, hogy Isten biztos, így, meg úgy, ez ítélet, meg ez főben járó bűn, és aztán meg, ahogy megismered Istent, rájössz arra, hogy hoppá, hát Isten ez áll, sokkal kegyelmesebb, mint amilyen én vagyok. Ö, legyen ott a szeretet, mind magam, mind más életében. Ugye azt néztük, hogy ez a kard kifejezés az ítélet eszközét is jelenti. De ne büntetés eszközéről, nem büntetés eszközéről van szó, hanem az ítéletnek az eszközéről. A diagnózisnak diagnózis való gyógymód. Annak az eszköze. És ezért legyünk szeretetteljesek is a magunk, meg mások életébe is. Ne várjuk, ha másik feje az az igény, hogy azt mondja, hogy ne szexeljetek házasság előtt, és bűnös vagy. És persze tudja mindenki, hogy mindenki bűnös. A legyen ott az az Isteni szeretet bennünk, amikor, amikor az igét forgatjuk, és az igét elővesszük. Mindig úgy forgassuk az igét, hogy jav, javunk a szolgáljon Ha van egy igevers, ami egy bűnről szól, hogy ne tedd, tedd ezt, vagy ne tedd azt, akkor nem azért van, hogy bűntudatunk legyen, és szaruljázzuk magunkat. Hanem azért van, mert Isten meg akar minket gyógyítani, és azt akar egy jobb legyen az életünk. Mindig ott van. Isten soha nem azért... Csinál dolgokat, hogy rosszul érezzük magunkat. Mindig azért, mert akar áldást adni. És legyen ott ez az életünkben, amikor az igét veszünk elő, és magunk vagy mások életére alkalmazzuk, nézzük meg, hogy mi az a bűn, vagy mi az a dolog, amit az életemben változtatni kell, és mik az áldások, amikkel Isten ki akarja fejezni az ő szerelmét de Egyben nem a legfontosabb, de egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy legyünk jó Két élük kard, tehát veszélyes eszköz. És, de hogy legyünk jók vele. Mert ha megnézitek, amiket felolvastuk, ugye meg végignéztük a lélek fegyvereit, az egyetlen fegyver a kard. A többivel védjük magunkat, meg védve vagyunk, a kard az, amivel tudunk dolgozni. Az a munkaeszköz. És, és ezért is tetszik ez a kép, hogy dupla súlyú karddal dolgoztak. Ha van egy dolog, amiben meg, akar, meg akarsz, meg akarsz tanul egy igeverset, vagy egy adott dolog, vagy Isten szeretetéről igeverset, akkor tanulj meg kettőt, mert az éles helyzetben nem fog mind a kettő eszedbe jutni, de egy eszedbe fog jutni, mondjuk. Legyen, legyen a felkészülésed sokkal tartalmasabb, mint amire szükséged lesz az éles helyzetben. Járjál utána még jobban, mert ugye amikor stressz alatt vagyunk, meg támadva vagyunk, meg, meg, meg harcolnunk kell ezt a lelki harcot, akkor, akkor lesz bennünk lehet egy stressz, vagy lesz bennünk egy félelem, vagy egy ilyettség, és, és lehet, hogy, hogy csak kevés, kis részére fogok emlékezni annak, amit, amit olvastam adott dologról. Minél többet olvasol az igéből, minél többet tudsz az igéből, minél jobban ismered Isten, annál több minden fog az helyzetbe eszedbe jutni, mint a római katonánál is. Amikor kezébe volt az a könnyített lehetőség, akkor az a könnyítettel sokkal pontosabb volt, mert a nehezen megtanulta. És, e, már rövid leszek, nem húzom sokáig, de még egy órán belül vagyunk egyébként. E, nagyon fontos az, a, amit, amit a lélek fegyvereinél minden esetben előjött, hogy csak akkor működik. Ha, ha felvesszük, megtesszük. Ugye volt az őv. Nem azt mondja, az övet a derekamra hogy van nálam egy őv, meg van nálam egy páncél, meg egy pajzs, meg egy kar, meg egy sisak, meg egy saru, csak azt mondja, hogy most nézze, mihez kezdjek. Van, tudom, hogy van. Nem. Öv tudjátok, ruha föl, ővvel átkötni, fölvenni a páncélt, megkötni. Paj, saru, pajzs, sisak, kard. Legyen ott rajtad. Legyünk készek. Legyünk, legyünk, legyünk felkészültek, és legyünk, akarjunk harcolni. Emlékeztek, mondtam azt, hogy megkaptuk a behívónkat. Amikor megtérünk, akkor Isten azt mondja, hogy, hogy, hogy üdv a családban, és, és, és üdv a seregben. És, és Isten mindent megad ahhoz, hogy az életünkben védve legyünk, és hogy, hogy az ő, ő szeretetének a, a katonáit tudjunk lenni. És hogy, hogy, hogy a sátánnak a, a, az erejét, és a sátánnak a... A, a rombolását, azt, azt meg tudjuk akadályozni az igével. Miközben védve vagyunk teljesen a sátának a támadásai ellen. Mármint, hogy így komoly kárt okozzon bennünk. Semmi másra nincs szükségünk mint az, hogy Istenre támaszkodjunk. És, ezek nem egyszerű versek, mert fél katona nincsen. Ha valaki a csatatéren van, nem kérdezik meg, hogy akarsz harcolni? Hát igen, van fegyverem, meg mi de most inkább nem. Aki a csatatéren van, az, az benne van a harcban. És és, és ez is kicsit az zigevers, amit felolvastam, hogyha valakinek fontosabbak a földi dolgok, meg a földi kapcsolatai, vagy bármi más, mint Isten, akkor az nem Isteni. De Isten nem azt mondja, hogy most, mint az előbb mondtam, hogy ez az zigeversen nem az a lényeg, hogy, hogy érez magad vacakul, hogyha ha fontosabb bizonyos dolgok az életedben, hanem Isten azt mondja, hogy figyelj, Szeretem a családodat, meg örülök, hogy, hogy, hogy van gyereked, van feleséged, férjed, anyád, apád, akárkit. Ezek nagyon jó dolgok, de láss, ez sokkal ez sokkal fontosabb az, hogy üdvösséged legyen. Mert akár akarod, akár nem, ott vagy a hadszíntéren. És, és bízzál bennem, hogy én megtartalak téged, és, azért, és, és megáldalak, és használni akarnak téged. Úgyhogy, ha úgy vagytok, hogy... hogy, hogy, hogy hogy civilek vagytok ezen a hadszintéren, akkor tudjátok, hogy veszélyben az életetek. Sőt, biztos a halál. Biztos az, hogy, hogy, hogy, hogy rá fog menni a lelketek. És ezért nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy fogadjátok a Isten szeretetét. És lehet, hogy, hogy, hogy, hogy vagytok úgy, meg én is voltam már sokszor úgy, hogy, hogy elmentem hadifelszerelésbe a csatámba, aztán megijedtem, elszórtam mindent és elbújtam a hadszíntéren, és reménykedek, hogy senki nem fog megtalálni a mert akkor nekem, nekem végem. Vagy lehet, hogy úgy vagytok, hogy, hogy ott van minden, helyén van pajzs, kard, hogy, hogy hú, megvan a szem minden, de hogy nem tudod, hogy hol az ellenség, vagy nem tudod, hogy most ki van veled, vagy hogy el vagy veszve, ott van a szándék benne, de nem tudod, hogy mit kell csinálni. Isten... Isten a orvos, meg szerető atyánk, és, és, és, és, és, és ő, a, ő a, az, aki az életünkben vezet minket. Ő az, aki, aki értelmes cél tud adni az életünknek. Mert nem a munkánk vagyok, tudjátok az mivel ez a klubjában hogy nem a munkád vagy, meg nem a lakásod vagy. Nem azok vagyunk, amik, amiket szeretnénk elérni. Jó, lehet valaki férj, vagy apa, vagy gyerek, vagy vagy bármi, vagy munkatárs, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy Krisztusban lehetőségünk van arra, Istenben lehetőségünk van arra, hogy örök életünk legyen. És ez az, ami, ami, ami, ami túlmutat minden. Ez a legnagyobb cél, amit el tudunk érni. És akármilyen hadászati státuszban vagy éppen, árulótól a hűséges katonáig, vagy a még besemsorozottól a hűséges katonáig, tudjad azt, hogy, hogy Isten nem fog... Téged, ö, ö, nem fog téged leírni azért, mert, mert rosszul, rossz katonája vagy, vagy egyáltalán nem, nem vagy így, így katona, vagy nem, nem adod át az életedet Istennek. Mert Isten türelmes, Isten megbocsájtó, és akármilyen helyzetben is van az életünk, akármilyen bűnt követtem is el, akármennyire is nem érdekel Isten, vagy nem foglalkozok, vagy foglalkozok vele, Isten akkor is szeret, és azt mondja, hogy figyelj, ameddig szuszoksz, ameddig élsz, Addig itt van a lehetőség, hogy gyere hozzám. És ha már az enyém vagy, itt a lehetőség, ha 77-szer, nem azért mondta Jézus Péternek, hogy 77-szer bocsássatok, meg nekem csak háromszor kell naponta. Azért mondta Jézus, hogy 77-szer bocsássatok meg, mert Jézus is megbocsátja nekünk 77-szer, hogyha eláruljuk őt. Péter csak háromig ment el, utána sírva ment ki. Ha 77-nél hé -hét is semmi megbánás nem mutatom Isten akkor is megbocsátja azt, hogyha elfordulok tőle. Úgyhogy uh, éljetek ezzel a lehetőséggel, hogy újra oda számni az életeteket Istennek, hogy először oda számni az életeteket Istennek, mert, mert Isten az, aki értelmet ad az életünknek, és örök életet ad. És ennél királyabb dolog pedig, pedig nincsen. Uh, és tényleg az egész, még nem értünk az Efézusi Levél végére, de nem sokára. De az egészből, ha ezen gondolkoztok, remélem, hogy fogtok meg, ajánlom, hogy gondolkozzatok róla, mert nagyon fontosak ezek a, ezek a fegyverzeti dolgok. Az egészből legyen ott az, hogy mindez az egész által szettik a teremtéstől a világ végéig, arról szól, hogy Isten szeret minket. Ez biztos. Ez a biztos. És ez adja nektek azt a békességet, hogy, hogy, hogy bármilyen háborúba is fog, harcba visz bele Isten. Bármilyen nehézségek jönnek. Mind, mindig bízhatok az ő szeretetében, amit bebizonyított, és amit be fog bizonyítani az én életemben is, és be fog bizonyítani a te életedben is, és, és, és aki benne bízik, azt, azt Isten meg fogja tartani, és örökját ad neki neki. A szeretet az, ami az egész világ egyetem történetét, és minden ember életét fogja A Teremtéstől kezdve a világ végéig, ez a szerelmes szerelmes történet. Egy olyan szerelmes Istennek a, a a története, vagy egy olyan szól, ahol a, a szerelmes férfi az, bele, az életét adja azért, hogy az szerelmét megmentse. Jó, most fiúknál ez kicsit furá hangzik, hogy egy férfi szerelmes belénk, de értitek? Isten az értítette azért, hogy nekünk életünk lehessék, és ennél nagyobb szeretet nincsen. Szeretnék imádkozni is, hogyha ha utána valaki szeretne így, így, ezzel kapcsolatban kérdése van, vagy, vagy bármi, vagy szeretne imád kérni, akkor, akkor, akkor gyertek, megtaláltok itt elő, vagy valahol nyugodtan szóljatok, hogy elérhető vagyok, jó, azért vagyok itt. És hogy a barnához is lehet menni, a zsúhoz, vagy sokakhoz lehet menni, de lehet, lehet jönni hozzám is. És... És ne féljetek, ne féljetek, amikor Isten egy, egy kardot tartalé a ez hogy én ezzel dolgozni a az életedben, mert Isten szeretetéből köszön. Köszönöm Istenem azt, hogy bízhatom velem, és köszönöm azt, hogy te, te szereteted az, amit ami, ami te ki akarsz fejezni, és uram, olyan néha ijesztő módon tudod ezt így meg, megtenni az életemben is. És, és ugyanakkor köszönöm Istenem azt, hogy te mégis, még, hogyha, ha emberileg így, így furcsa dolgokat is csinálsz, akkor is... Tudhatom azt, hogy te böl teszed, és tudhatom azt, hogy ennek mindig, mindig jó vége van, ha én engedek neked, még hogy nagyon nehéz is, még hogyha ha a fél életem is megy rá, vagy hogyha le kell mondanom dolgokról. Köszönöm, Uram, azt, hogy bízhatunk benne, és köszönöm azt, hogy, hogy, hogy amikor nem bízunk, akkor se károztatsz minket. És... És, és akkor is újra jössz, újra jössz és újra jössz és, és, és újra csak, csak szeretni akarsz minket én kérlek Jézus, hogy, hogy aki úgy honít hogy ezt a szeretetet még így nem nem engedte egy az életébe be hanem azt mondta, hogy nekem nem kell a szeretetet vagy nem kell a gyógyításod bár érzem, hogy valami de ember de nem akarok semmilyen gyógymódot rá hanem én majd megoldom vagy túlélem uram, kérlek, hogy ezek az embereknek is a szívét és uram majd nekik hitet hogy, hogy, el, hogy elhiggyék azt hogy, hogy te vagy az életükre az életük nagy kérdésére, amire mindenki nagyon a választ. Uram, Te vagy az a válasz. És, és, és melletted nincsen semmire szükségünk mert a tökéletes válasz és Te az igazság. És kérlek, Uram, hogy kérlek azokért, akik, akik így a katonáid már, akik a katonáid vagyunk, és néha megfáradunk, meg, meg néha tehernek érezzük, meg legszívesebben beteget jelentenénk, hogy szimulálnánk egyet. Kérlek, Uram, hogy erősíts meg minket. Kérlek, hogy adj nekünk Adj nekünk hitetben és adj, adj bizonyosságot abba, azok a dolgok, amiket adtál nekünk, az üdvösség, a te védelmed, a, a, az igazságosságod, meg az igéd. Ezek a dolgok ezek, ezek tényleg meg fognak minket védeni, és ezek eszközök lesznek arra a kezünkben, hogy, hogy, hogy áldottak legyünk, és mások életében is áldások. Kérlek Uram, hogy, hogy ezt a harci kedvet így, így frissist föl bennünk. És, és add, hogy hogy Tudjuk másokat is lelkesíteni, akik a tieid már, akik katona, katonatársak, bajtársak vagyunk, Uram, ebben a halcban. Köszönöm azt, hogy jöhetünk hozzád, és, és tényleg köszönöm azt, hogy ha rosszul is csináljuk, te akkor is szeretsz minket, és, és, és mindig, mindig van új, újrakezdés lehetősége nálad. Köszönöm ezt neked, Isten a ezért.